Mă bucur pentru că ați dorit să vă reîntâlniți cu tema Biserica lui Hristos. Așa cum spuneam aseară, este una dintre temele cele mai delicate ale timpului actual. De ce? Pentru că trăim într-un timp în care sunt tot mai multe mișcări ecumenice, care vor să-i adune pe creștini împreună. Conform de unui Hristos, el se ruga, mă rog, ca ei să fie una, ca lumea, lumea să creadă că tu m-ai trimis. Însă în ocazia acestor întâlniri aș vrea să vedem în ce trebuie să fim una. Dacă lumea creștină hotărăște să se unească și tot să fie o biserică unită în Hristos, Oare va fi Biserica lui Hristos? Această mișcare cumenică cuprinde toate bisericile creștine, cu excepția Bisericii Adventiste. Biserica Adventistă a găsit că Biserica lui Hristos este doar a lui Hristos și nu se supune tratatelor sau înțelegerilor politice între liderii lumei. Poate vă să aminte că nu de mult, nu știu dacă a fost și în tinerile sau în localitățile de unde proveniți, săptămâna ecumenică de rugăciune. Și oamenii s-au dus într-o seară la o biserică, în altă seară la altă biserică și în cealaltă seară la altă biserică, de exemplu, nu departe de aici, în biserica Baptistă a ținut slujba preotul greco-catolic. În Biserica Reformată, următoarea seară, s-au dus cu toții și a ținut slujba preotul, Biserica Reformată a ținut uh, uh, slujba preotul uh, catolic. Deci la baptist greco-catolicul, la reformat la catolicul, și când au ajuns la catolici, a ținut pastorul baptist în fiecare biserică a ținut unul din altă biserică. Și s a adunat cu toții. Și au zis, asta trebuie să fie creștinismul. Oare asta trebuie să fie creștinismul? Lumea așteaptă și dorește unitatea. Lumea noastră s-a săturat de divizare mai mult decât oricând. Partidele politice împart oamenii, bisericile împart oamenii, toate în Și poate simt nevoia de a fi uniți pentru că asta zi, asta zice, asta vrea Dumnezeu. Ce am înțelesat seară? Și vreau să vedem doar două pasaje. FC 5, de la 25 la 27. Bărbaților, nevestele, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să învățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără rană. Am văzut asiană că... Domnul Hristos este cel care s-a jertbit pentru această biserică. De ce? Pentru că așa cum am înțeles din Matei capitolul 16, versetul 18, biserica lui Hristos este zidită de Hristos. Mântuitorul spunea lui Petru Tu ești Petru. Dar și pe această piatră voi zidii biserica mea și locuința, porțile locuinței morților, nu vor lui. Înțelegem de aici că Hristos a zidit această biserică și este a Lui. Și El o va curăți și o va prezenta înaintea Lui Dumnezeu, fără pată și fără zbârcitura. De ce vorbim atunci de o altă biserică? Așa se cheamă Bibliul din ziua aceasta. Aterne în De ce o biserică nouă? Câte biserici sunt? Știe cineva câte biserici sunt? Exact nu știe nimeni. Oficial sunt peste 200 creștine. Nu pun la pe cele necreștine. Au apărut pe rând. Cele mai vechi biserici creștine se pretindă din Biserica Romanului Catolică și Biserica Ortodoxă. Încă nu s a hotărât cine s-a despărțit de cine. Adevărul este că au fost împreună, până în anul 1054, la Marea Schismă. Atunci când nu, nu s-au înțeles cine conduce Papa de la Roma, sau Episcopul de Constantinopol? Și pentru că Episcopul de Constantinopol era în capitala Imperiului și avea autoritate, pretindea că cel din capitală are putere, nu? Cum este acum Sau peste tot în lume? Cine are putere? Cel de la Curie sau cel de la București? În România, Biseria Catolică are cei mai mulți membri în Ardea. Dar vreau să vă întreb, unde este cardinalul care are autoritate peste toată biserica catolică din România? Nu București, nu? Și lucrul acesta e de când lumea, unde e capitala, acolo e șef. Și cel de la Constantinopol a zis celui de la Roma, eu am autoritate. Și cel de la, de la Roma a zis stai pic, eu am cheile de la Petru. Nimeni n-a văzut încă cheile acelea, dar Așa s-a hotărât și s-au tot ei de, de pe anul 324, când Constantin cel Mare a hotărât să se mute la Constantinopol. Până pe la 500, atunci încă nu s-au despărțit și au mai dus-o încă 500 de ani. Și în 1054 s-au rupt cele două biserici. Și-a rămas Biserica Catolică cu vestul și vest, Biserica Răsăritiană cu vestul. Ceea de răsărit, după aceea s-a rupt și fiecare țară are altă conducere. Și oamenii aceștia spun că ei sunt cele mai vechi biserici. Apoi apare Biserica Reformată. Calvină sau Luterană. Și majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți. Aceste biserici au venit din sânul Bisericii Catolice, datorită unor oameni care s-au întors la scriptură și au căutat adevărul și au descoperit că Biserica a îngropat adevărul și a mințit pe oameni în față. În 1500, când Luca era scris pe ușile Bisericii din Wittenberg, cele 95 de teze să vindea iertarea păcatelor. Și spune așa, când banii tăi au ajuns în lada mea, sufletul celui mort este deja eliberat din iad și dus la cer. Și tot el spunea, dacă vrei să faci un păcat, nici nu mai trebuie să te păcăiști. Ai pus banii aici, păcatul e iertat. Chiar dacă tu îl plătești dinainte, că n-ai făcut păcatul, dar vrei să faci un păcat, ai pus bani aici, faci păcatul și nici nu trebuie să te povești. Și Luther atunci a zis, oameni buni, nu se poate! Luther era un preot. Și pentru că el a zis că nu se poate, biserica l de la afară. Și toți cei care au crezut, cum a zis Luther, au fost dat afară. Și, privim, și așa s-a format biserica reformată. Și apoi oamenii s-au întors la Scriptură și au apărut biserici după biserici, căutând în Scriptură. Și oamenii vin și spun, acum care e biserica adevărată? De ce o biserică nouă? Nu demult cineva m-a întrebat, dar domnul predicator, dumneavoastră de când sunteți? Și am zis, eu am născut în 1970. Agud ah, dumneavoastră, biserica dumneavoastră. Zic, băi, biserica mea, biserica adventistă, e de la 1861 ca biserică organizată. A, ah, păi, noi suntem mai vechi. Zic, da, numai că biserica mea e biserica aceea care vine de la Adam și Eva. cum? Că și mea vine de acolo? În seara aceasta, vreau să vedem care biserică vine de la Dumnezeu, Care este biserica nouă care este totuși o biserică veche. Biserica de Hristos. Pentru că am văzut aseară că Hristos este cel care își zidește biserica lui. Primul principiu pe care vreau să-l descoperim în seara aceasta se regăsește în Vechiul Testament este o evanghelie în Vechiul Testament, în câteva versete. Oh, cât de mult bisericile creștine desconsideră și pune de Vechiul Testament, dar toată Evanghelia e în Vechiul Testament. Domnul Hristos n-a venit decât să împlinească ce era scris. Evanghelia Noului Testament este împlinirea, a profeției, a iubirii lui Dumnezeu. Deschideți împreună cu mine cei care puteți, cei care nu puteți citi pasajul acesta pe vede. Ieremia 31 versetele 1 3. În vremea aceea zice Domnul Eu voi fi Dumnezeul tuturor seminților lui Israel și ei vor fi poporul meu. Așa vorbește Domnul, poporul celor ce au scăpat de sabie. A căpădat trecere în pustie. Israel merge în locul lui de Și au zis, Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu iubire veșnică. De aceea îți păstrez. Bună, mea. Vreau să mă întreb, dragi mei. Unde e iubirea lui Hristos Al Dumnezeu? Doar în Noul Testament? Vedeți cât de clar Și cât de plin de iubire A fost Dumnezeu În totdeauna El spune În Vechiul Testament Te iubesc cu o iubire veșnică De aceea îți la versetul pe care l-am citat mai ce vreme Hristos a dat pe sine pentru cine? pentru biserica Lui ca să o curețe, să o sfințească și să o țișeze înaintea Lui Dumnezeu fără bată. în mod fals în mod în mod criminal unii Predicatorii Evangheliei spun că Vechiul Testament este mântuirea prin fapte, că Vechiul Testament este evreilor. oameni buni. Hristos a avut întotdeauna o singură biserică. Și biserica lui Hristos a fost întotdeauna una și aceeași. În Ioan, o să ne mai întoarcem la acest capitol. E unul din pasajele atât de frumoase ale Evangheliei după Ioan. Capitolul 10 de la versetul 9. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit și va intra, va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să-și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă liberșuc. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun care își dă viața pentru oile.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 majoritatea credincioșilor vor să audă predici frumoase care să-i lege și care să-i facă să se simtă iubiți și mântuiți de Dumnezeu așa cum sunt. Am mers într-una din biserici cândva și a venit cineva mai cu carte la mine și a zis frate, aici să ai foarte mare grijă să nu cumva să spui oamenilor ceva care să-i loviască. Noi trebuie să-i atragem pe oameni cu cuvântul lui Dumnezeu și să nu i atingem deloc. Și am stășit unul ce trebuie să predic. Cuvântul lui Dumnezeu sau o predică care să placă? Vreau să vă întreb ce ar trebui să predice toți preoții și pastorii, cuvinte care plac oamenilor sau cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut întotdeauna o biserică și biserica lui a fost alcătuită din acei oameni care spune Domnul Hristos în Ioan, aud glasul meu și Mă Și care e glasul lui Dumnezeu? Care este? Cuvântul lui Dumnezeu. scriptură. Scriptura. pentru că pentru câteva momente, să vedem ce s-a întâmplat. Dumnezeu a lepădat biserica sau s-a întâmplat altceva? De-au apărut atât de multe biserici. Dumnezeu și-a schimbat biserica? Sau ce s-a întâmplat? Este foarte cert că atunci când Dumnezeu l-a crimat pe Avram, în Geneza, capitolul 12, versetul 3 spune așa. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Înțelegem de aici că Dumnezeu a dorit atunci când l-a chemat pe Avratul ca el să ducă cunoașterea Dumnezeu, lui Dumnezeu până la margine de tot. Toate semințiile pământului să fie binecuvântate în Avratul. într tradițele următoare vom mai înțelege ceva. Acum însă trebuie să merg mai departe că mai sunt multe texte ale script. Poporul iudeu a devenit, poporul Israel a devenit poporul lui Dumnezeu, așezat în țara Cadanului Și în sfârșit ei erau poporul lui Dumnezeu din vremea aceea. Hai să citim din Cartea judecătorilor, capitolul 6, versetul 1. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. Și Domnul i-a dat în mâinile primariane, timp de șapte ani. Cine s-a lepădat de cine? Dumnezeu de Israel sau Israel de Dumnezeu? Dacă veți căuta în tot vechiul de stat, veți constata că iubirea aceea veșnică a Lui Hristos pentru poporul Lui a fost aceea de a și de fiecare dată când ei au făcut ce nu plăcea Domnului, Dumnezeu i-a părăsit. Și după ce Dumnezeu i-a părăsit, au venit alte popoare și i-au copilăpit. În Ieremia 5 cu versetul 23 și 24 citim următoarele gânduri. Poporul acesta însă are o inimă dârză și răzvrădită, se răscoală și pleacă. Și nu zic în inima lor să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, care dă la vreme, ploaie timpurie și târzie, care ne păstează săptămânile hotărâte pentru seceriș. Vreau să vă întreb, cum e vremea, încălzirea globală? E tot mai bună sau tot mai reală? Cum ziceți că este? Mai real. De ce e mai real? Oamenii de știință și conducătorii bisericilor de astăzi nu au demnitatea. Să vină să spună oamenilor, oameni buni, tot ce se întâmplă în lumea asta este consecința neascultării noastre de Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care dă ploaie la vreme. El păstrează vremurile pentru secerici, pentru recoltă. Cum a fost în timpul din vechime, e în timpul de astăzi. O, oh, da, omul ce a zis? A noi suntem mai deștepți un pic. Ce să așteptăm noi să plouă de la Dumnezeu? Punem în solar. Și poate să plouă, poate să lingă. Noi în solar avem ce ne drăbă, nu? Deci nu mai avem nevoie de cine? De cine? De Dumnezeu. Asta este cultura în care ne trăim. De ce zice Domnul? Pentru că poporul acesta are o inimă cu dârză și răzvrântă. Ce au făcut oamenii aceștia? Zi, în Ezechiel, capitolul 20, de la versetul 11, citim următoarele.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 Mei, atunci am avut de gând să-i să-mi mânia peste ei în pustie și să-i nimicesc Dragii mei, cine a făcut lucrul acesta? Poporul lui Dumnezeu în Ezechiel, capitolul 8 este o altă scenă versetele 5 și 6 El mi-a zis Fiul omului iar ridică ochii spre meaz noapte. Am ridicat ochii spre miază noapte. Și iartă că idolul acesta al geloziei era la meaze noapte de poarta altarului la intrare. Și el mi-a zis, Fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi umarele uriciuni pe care le săvârșesc aici, în casa lui Israel, ca să mă depărteze, ca să mă depărteze de Sfântul meu locaș, dar vei vedea și alte uriciuni mari." Unde făceau ei aceste lucruri? În locașul de închinare a Lui Dumnezeu. Așa cum astăzi, în foarte multe locașuri de închinare, care se numesc biserici ale Lui Dumnezeu, oamenii se închină la altceva decât a zis Dumnezeu. Asta a făcut și poporul Israel. Cine a depătat? Dumnezeu pe Israel sau Israel pe în seara aceasta vreau să înțelegeți Că niciodată Dumnezeu nu renunță la iubirea lui Veșnică Israel a renunțat La Dumnezeu Dar Dumnezeu N-a renunțat la niciun om Fiind atât de mult Ai Dumnezeu în lumea Spune Domnul Hristos în Ioan capitolul 3 versetul 16 încât a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață neșnică. mai mult, în Evanghelia pe Ioan capitolul 1 găsim una dintre cele mai dureroase constatări ale Scripturii și vreau ca Privind la aceasta, să ne gândim la noi înșine, la viața noastră, la experiența noastră cu Dumnezeu. Este Ioan, capitolul 1, versetul 11. Ioan descrie întruparea Domnului Hristos și spune așa: A venit la I săi și săi nu l-au primit. Dragi Domnul Hristos a îngăduit ca Israelul să ajungă în pobia Babiloniană. Acolo, unii dintre ei s-au pocăit și s-au întors la Dumnezeu cu toată lor. Și Dumnezeu i-a dus înapoi în zara sfântă. Și ei au zis de azi înainte nu mai vrem să păcătuim. Așa la ființă grupul fariseilor. Doar că atunci când Domnul Hristos a venit pe pământul acesta. Atunci când El a venit pe pământul acesta. De ce nu L-a oprit? De ce? Haideți în paginile Sfintelor Scriptori, În Matei, capitolul 15. Și din capitolul 15... Nu citim aici Versetul 6 Nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa Și a desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre Versetul 7 Fățarnicilor Bine a prorocit Isaia despre voi când a zis Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinsește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Dragii mei, cine a lepădat pe cine? Domnul Hristos, coboară pe Pământul acesta, vine să le aducă mântuirea. Și citind din Evanghelie, din Evanghelia Vechiului Testament, din cartea propriului să zice: Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Și ei au hotărât să rămână. De ce? Pentru că le-a spus: Ați desfințat cuvântul din Dumnezeu în folosul datului voastre. Vreau să te întreb. De ce o biserică nouă? Domnul Hristos îi cheamă pe ucenicii, îi trimite în toată lumea să propovădesc Evanghelia și astfel mai lasă timp poporul Israel de la moartea Domnului Hristos până la moartea lui Ștefan trei ani și jumătate. Trei ani și jumătate în care s-au întors cu miile din poporul iudeu, Dar totuși marea majoritatea a ideilor nu l și atunci, Evanghelia Lui Dumnezeu a fost propământită în toate neamurile. Și s-a format biserica creștină. De ce a lepădat Dumnezeu poporul puteal? De ce o biserică nouă? Pentru că au desfințat cuvântul Lui Dumnezeu în folosul lor. Pentru că ei au lepădat poruncile lui Dumnezeu, așa cum o făcuseră întotdeauna la lungul istoriei. Și în ziua de astăzi, vin biserici creștine și spună păi, știi, asta nu e pentru noi că e pentru iudei, asta nu e pentru noi că e pentru iudei, asta nu e pentru noi că e pentru iudei. Asta este justificarea cu care toți creștinii scapă de o mare parte din Scriptură. Vreau să te întrebi. E corect. E corect. Asta a făcut și iudeii. Au desfințat în folosul datinilor. Și creștinii de astăzi, majoritatea bisericilor, scot din cuvântul lui Dumnezeu, din poruncile lui Dumnezeu, pentru ce? Pentru ce? Nu vor în ziua aceasta vreau să vă mai prezint o imagine este o imagine profetică prin care Domnul Hristos vorbește lui Ioan despre biserica din timpul sfârșitului Apocalipsa capitolul 3 Oziți. este ultima biserică profetică ce apare în script Cel ce zice, cel ce este amin, de la versetul 14, Îngerului Bisericii din Laodicea scrie: Iată cel ce este amin, martul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în O, dacă ai fi rece sau în plocot, dar fiindcă ești căldice, nici rece, nici în am să te vărs din ura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc să de nimic Și nu știi că ești dicălos, nenorocit, sărac, orb și gol Desfătăie să cumperi de la mine au curățit prin foc Ca să te îmbogățești Haine alope, ca să te îmbraci cu ele Să nu ți se vadă rușinea coliciunii Și doctorie pentru ca să-ți ungi ochii și să vezi eu un și îmi pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-mă. În această imagine până aici, este prezentată Biserica lui Dumnezeu în timpul sfârșit. Vedeți, nici măcar aici Dumnezeu nu renunță. Vine și spune biserici, știu ce știe Dumnezeu? faptele tale. Credeți că ni se adresează nouă sau nu? Știe Dumnezeu faptele noastre? Se adresează tuturor bisericilor creștine de astăzi Cu siguranță. Ce zice la obiceană? Sunt bogat, m-am și nu duc lipsă de nimic. Găsiți o biserică creștină care să recunoască Că e picrăloasă, nenorocită oarbă și goală. Găsiți? Nu. Toate bisericile creștine de astăzi vin și spun Nu-i nu adevărul! Și care e adevărul? care e adevărul? Isus Hristos adică eu sunt picălos nenorocit, orb și gora. dragii mei acea biserică care nu recunoaște picoloșia, nu poate să primească mutuirea versetul 20 este cea mai dureroasă imagine a creștinismului Domnul Hristos spune așa eu stau la ușă și... mă. El și vrea să iasă? Cum înțelegeți? Afară de -a Hristos este afară și vrea să intre. Tragedia creștinismului de astăzi este că l-a lepădat pe Hristos în numele Lui Hristos. Toți vorbesc despre Hristos și mântulia Lui. Dar fie fac mântuirea prea ieftină ca să placă oamenilor, fie oferă prin fapte că e totuși ușoară, că e mai ușor să plătesc o slujbă să fac niște cerințe pe care pe-o dă decât să mă pocăiesc. E ușor să spui Crede și vei fi mântuit, dar știți că și draci cred, dar se înfioară și nu fac boia Se înfioară. Da, în zilele de astăzi veți întâlni o mulțime de orbitori. Puteți să-i căutați la biserică sau pe internet. Și veți găsi fiecare vorbitor după pofta Inimii noastre. Vă vreau să spun. Lui Hristos este aici. Și Hristos se prezintă pe Sine. Atunci ca care este la ușa Inimii de voastră. La ușa Inimii noastre. Și ceea ce El vrea este ca noi să ascultăm cuvântul Lui și nu tradițiile și învățăturile omenești. Motivul pentru care Dumnezeu a lepădat poporul Israel este că ei l-au lepădat mai întâi pe Dumnezeu și au pus în locul porunciilor Lui Dumnezeu niște învățături omenești. Motivul pentru care bisericile creștine de-a lungul secolelor au fost lepădate de Dumnezeu una după alta este același motiv pentru că au lepădat Cuvântul Lui Dumnezeu și-au luat din Cuvântul Lui Dumnezeu și-au îmbrăcat lucrurile în așa fel încât să învețe niște învățători omenești. Iar apelul Domnului Hristos este acesta, același care a fost întotdeauna. Eu stau la ușă și bat. Dacă au de la glasul meu, voi intra, voi cina cu el și el cu mine. Oile mele au glasul meu și mă urmează. În seara aceasta vreau să înțelegem fiecare că Biserica lui Hristos a fost al întotdeauna de cei care au auzit glasul și l-au urmat pe Hristos. Dacă o instituție, oricât de mare a fost, cât a fost poporul Israel sau cât a fost creștinismul de aproape două miliarde Acest creștinism a învățat învățătorilor omenești. El a fost învățat. Și în seara aceasta vreau să spun că întotdeauna, de-a lungul istoriei Dumnezeu a avut o biserică alcătuită din toți aceia care au auzit glasul și l-au urmat. Vă să aminte de Ilie? era în pustie, era singur și a zis, Doamne, am rămas singur! Și caută să-mi ia viața. Și ce îi spune Dumnezeu? Mie, e, singur. Mai am încă șapte mii care nu și-au plecat genunchiul. Întotdeauna Dumnezeu a avut o a celor care nu și-au plecat genunchiul, la împățăturile omenești, la Dumnezei viaului respectiv. Dar astăzi, vrei să faci parte din Biserica lui Hristos? Trebuie să-i auzi glasul și trebuie ca să-l urmezi. Domnul să ne ajute ca să simțim cu toții glasul și să-l